Du lytter til Radio 24 den originale taleradio. Velkommen til. Mit navn er Claus Hansel, og i den her særudsendelse skal du høre et interview med den danske testpilot Kasper Børge Nielsen. Kort før jul, der vendte han hjem til Danmark, efter at have været udstationeret for det danske flyvevåben i Kalifornien i otte år. <tryk> Kasper børgen du er testpilot i det danske forsvar. Vi står her foran din F-16-fly, det er jo ikke dit, men det er det, du har fløjet de sidste otte år. For det her F-16-fly, det har du haft med i USA. Du faktisk lige før jul du hjem fra Edwards Air Force Base i Kalifornien. Det var en lang tur, og du måtte ned. Jeg tror, det var, var det fire gange, du måtte ned og hjem? Ja, fem gange faktisk, og vi landede på både Grønland og Island. Ja, fordi det er, at du kan flyve sådan cirka et par tusind kilometer, så skal du have, have nyt brændstof på, ikke? Ja, det er korrekt. Og så været øh, i nordland på den her tid over kan godt være lidt, øh, lidt tricky. Og, og så derfor havde vi følgeskab af et af flyvåbenets øh, observationsfly, en challenger, en et businessjet lille fly, som så fløj ved siden af jeg kunne den hjælpe, både hvis der gik noget galt, men også under selve turen. Var det vemodigt at forlade Edwards Air Force Base? Der har du været over i otte år. Du har været over for at deltage i udviklingen af f 35 kampflyet Det kampfly, som vi i Danmark lige netop har besluttet, at vi kører 27 stykker af for 20 milliarder kroner. Det er altså, du har haft en tilværelse derovre som testpilot. Du har fløjet dit F-16-fly ved siden af f 35 kampflyet for at hjælpe det øh, til at teste de forskellige manøvrer og sådan noget. Var det lidt bemodigt at vende hjem? Ja, det var det selvfølgelig, altså som socialnævner nævner, 8 år lang tid, og jeg var jo så heldig at, at være med, helt fra programmet start til slut, så jeg var faktisk den i, vi var cirka 1000 mand i den enhed, og 11 testpiloter, som, som testede 35, og jeg var den, der havde været der, helt fra start til slut, det var den eneste, der havde. Og så jo det, at Edwards Air Force Base, er et fantastisk sted, hvis, hvis man går ind for flyvninger og godt kan lide det. Det, det er et af de steder, hvor stort set alle anvendinger inden for flyvning er, er lavet, i hvert fald militærflyvning de sidste mange år. Det var der Chuck Yeager fløj overlydes første gang. Det var der, man udviklede den amerikanske rumfærge. Så det er jo et meget spændende sted. Og når man nu netop er testpilot og har den uddannelse, så tror jeg ikke, at man kan være et mere spændende sted end, end Edward's Air Force Base. Og i 35 er jo så også øh, et af de største flyprojekter, Jorden har set. Og det er det største testløbningsprojekt, der nogensinde er gennemført. Så, så den vej rundt har jeg været heldig. Ja, nu nævner du selv, Chuck Yeager. Det er jo sådan, det er jo sådan en person, hvis man, hvis man interesserer sig lidt for fly og sådan noget, som, som man kender et S fra 2. verdenskrig, der havde skudt en masse tyske fly ned. Amerikansk testpilot sætter sig op i den her, jeg tror den hedder X1 fly. Mm. Og historien går jo på, at han har brækket armen, fordi han er faldet af sin hest dagen før, så han kan ikke selv lukke cockpittet, da han sætter sig ind i det her fly og skal... skal skal lave den her første overlevesflyvning nogensinde. Altså historien om sådan en, en fanden i Volsk øh, fyr, som sætter sig op i helt en ny prøv, eller aldrig før prøvet fly og flyve op dem over og videre end nogensinde. Er det sådan at være testpilot? Nej, det er det ikke helt. Øh, til forskel fra dengang, øh, så, så i dag øh, har man lidt andet syn på mange ting. Øh, dengang øh, galt det om at nå meget langt, meget hurtigt øh, i dag, der er de prototyper, vi flyver i, de projekter, vi deltager i, har så stor en værdi, at det har man altså ikke råd til. I øvrigt har man en helt anden syn på, på menneskeliv og, og arbejdssikkerhed og den, den vej rundt. Men, men ånden er der stadig lidt, vil jeg godt påstå. Fordi eksempelvis, når vi gik ud og testede øh, 35 øh, High Angle of Attack eller out of Control øh, test, altså, hvor man prøver at få flyet ud af kontrol og så ser, om man kan få det tilbage igen. Der havde man lidt af det samme, fordi der, der, der flyver man også sådan lidt ind til de andre nogen. Selvfølgelig, når vi testfløj derovre, og ja, testflyver i 35, så er det jo et kæmpe op. Øh, det, det er jo ikke bare Chuck Ecker, der lige låser sig ind med, med sin brækket arm. Nej, vi, vi deltager jo med 50 mennesker i hver testflyvning. Vi har et stort kontrolrum, der, der svarer nogenlunde til det, når I har set på film, når man sender øh, Apollo eller rumfærgen op. Og der er en testdirector. Uh, vi har et testfly med en testpilot, vi har et chasefly med en testpilot, uh, vi har tankfly. Det er et meget, meget stort setup hver eneste flygtur. Så, så det er meget mere kontrolleret i dag, det er meget mere uh, build-up, altså man, man går stille til værks, man nærmer sig en grænse langsomt, og man kan sidde real-time og holde øje med, hvad der sker, og stoppe det i tide. Og det er også der, chaseflyet kommer ind. Altså chaseflyet er med for at Øh, måske at kunne opdage noget, før testbioten selv gør. Ja, og netop chase er jo det, vi står her og, ja. øh, ved siden af dit F 16 fly, 40 år gamle 16 fly ET-210 med, med F-35 malet på vingen. Ja. Altså prøv at fortæl, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad gjorde du for eksempel, altså, når, du, når du fortæller om, om sådan noget med, at, at du ligger ved siden af flyet, hvor det laver nogle manøvrer, hvor det rent faktisk kommer ud af kontrol. Hvad var så din rolle? Ja, men øh, alle det, der hedder high-risk-test, og når man kalder high-risk-test, så den risiko, man, man henviser til, øh, det, det er altså den, den sikkerhedsmæssige, at der, der er chance for, at noget kan gå galt. Øh, der skal der altid være Chase, og dem har jeg deltaget i 400 af. Og min opgave er, øh, F-35 er jo et kampfly, ligesom F-16 normalt er. Så testpiloten sidder alene i flyet. Øh, så så testpiloten prøve at være lige så meget ind i den test, der foregår, men så sidde udenfor. Det er sådan ligesom, han er, han er lige et skridt på afstand og kan have det store overblik. Så han er sådan ligesom, man kan godt kalde ham kopiloten til testpiloten i testflyet. Øh, testflyet holder også øje med testflyet udefra. Jeg kan fx se, hvis noget falder af, det lyder meget dramatisk, eller hvis øh, der er noget, der er lækker, eller øh, det kan være, at øh, Testflyet skal lave nogle manøvrer der er meget desorienterende, hvor, hvor testpiloten i testflyet ikke rigtig kan følge 100% med i, hvad der foregår. Så kan jeg sidde uden for et stort overblik og, og kalde, f.eks. når han skal rette ud, eller øh, i Auto Control var det mig, der holdt styr på, øh, hvordan så det ud udefra. Fordi det kan piloten i flyet godt have svært ved at vurdere, f.eks. hvor mange runder bliver der drejet, hvornår, hvilken højde skal vi rette op. Øh, hvis ikke det sker, hvornår skal vi så have sikkerhedsfaldskærmen ud? Altså sådan nogle ting, kan jeg sidde sådan i godsøjne lidt på afstand. Og når jeg siger afstand, så, så, så var det faktisk ikke meget afstand, fordi vi fløj som regel med, du ved, meget, meget tæt. Så jeg, kan, så jeg kan se, hvad der, hvad der, hvad der foregår. Ja, for du kan vel ikke hjælpe? Du kan vel ikke give en hjælpende hånd andet end med ord? Altså det, det nytter vel ikke noget, hvis man kommer ud af kontrol, så er det der ligegyldigt, at du ligger ved siden af i et F 16 fly, ikke? Jo, jo, jo, jo. Altså, jo, men netop ord kan have stor betydning, fordi for det første så er nogle af de tests, vi udfører, skal testpiloten være så koncentreret om at ramme nogle parametre meget præcist, så han ligesom har tunnelsyn. Han, han, han, han har ikke det store overblik, og så er det som min opgave at ligge ved siden af at have det store overblik. Uh, jo, og altså, så var det også min opgave at lave mange andre ting, for eksempel navigere. Det var min opgave at følge ham ud til de områder, hvor vi skulle, hvis ikke han havde uh, uh, instrumenter, der kunne det. Uh, det er min opgave at holde øje med, om um, der kommer andre fly i nærheden. Så, så uh, flyve ved siden af at have det store overblik som sådan en slags sikkerheds, uh, sikkerhedsmand lige ved, lige ved siden af det, der foregår. Ikke? Gik det galt på noget tidspunkt? Ikke alvorligt galt i hvert fald. Uh, vi, vi mistede ikke nogen fly, mens jeg var der. Men det er klart, at når man, når man, når man laver øh, noget, så i gods en farligt øh, til tider, som, altså, så, så var der situationer, hvor, hvor, hvor der opstod nogle nødsituationer, og også situationer, hvor jeg, hvor jeg greb af. Det vi skal så prøve at finde ud af med dig, det er jo, altså, har vi købt katten i sækken, eller er det det rigtige kampfly, øh, som vi har købt? Helt kort, hvad synes du? Nu, nu vil jeg først starte med at sige, at, at det, at vi har deltaget i 35-programmet så mange år, øh, har været skabt adskilt fra den udvalgelsesproces, der har været mellem de forskellige kandidater, der var til at afløse F-16. Øh, det, at vi har deltaget i 35-projektet, var noget, der blev besluttet for mange år siden, 16 år siden, og, og det gjorde man dengang, øh, fordi man gerne ville sikre sig, at man fik indsigt og adgang til projektet, hvis man valgte at købe det. Og så også fordi, at øh, man har haft gode erfaringer med F-16, hvor dansk industri fik en stor del af kagen, det, det vil man gerne prøve at gentage. Så, så det, at vi har valgt F-35, øh, har ikke noget med at gøre, at vi har deltaget i det så lang tid. Øh. Nej, det, det, altså det, det har bare været en del af, kan man sige, altså vi har, det har været vores mulighed for at være med i udviklingen af 35 flyet, at vi har været med i det her projekt. Kan man ikke sige det på den måde? Jo, præcis. Og, og faktisk det, at jeg og flyet her har været over de 8 år, har faktisk været en del af den betaling, vi skulle betale for at være et partnerland. En betragtelig del, faktisk. Og du har jo faktisk fløjet alle de kandidater, der har været, øh, inden, øh, altså før vi valgte FF35, som det er kampfly, vi har besluttet at købe 27 stykker sag for 20 milliarder kroner. Så har du fløjet dem alle sammen. Men du har ikke fløjet F-35 flyet. Altså du har fløjet alle de andre kandidater, men ikke f 35 flyet. Det har du kun fløjet ved siden af. Hvorfor har du ikke fløjet f 35 flyet? Jamen det forholder sig sådan, at øh, jeg indgik jo i en eskadrille, hvor vi i starten var vi tre testpiloter, og her, da jeg forlod det, var vi oppe på 11 Uh, og det var ikke alle uh, testpiloter i skadrillingen, der fløj F-35, fordi nogen skulle jo flyve de her støttefly. Så uh, det var vi en to-tre stykker, der gjorde. Men den, den grundlæggende årsag til, at jeg har været der så mange år uden at, at komme til at flyve flyet, uh, var, at, at der i F-35-projektet er den holdning, at første gang man flyver, 35, så er det i et fly, man allerede har købt. Og den danske beslutning kom jo relativt sent, og vi får jo også først leveret flyene om årrække. Og siden jeg var den eneste uh, ud af alle partnerlande, der fik lov at, at være tæt på, uh, uh, så vurderede man, at det ikke var fair over for de andre lande, som, uh, som måtte vente til, til, de fik et fly. Så det er simpelthen en forklaring. Mm. Men du har jo altså også, som sagt, været en del af udviklingen af flyet i de sidste otte år, så, så der, er vel, øh, der er i hvert fald ikke nogen i Danmark, man kan spørge, som, som kender flyet bedre øh, end dig. Hvad, hvad siger du så? Er det det rigtige fly, vi har købt? Det er jeg ganske overbevist om, ja. Øh, det er et 35 et meget stort projekt. Det er et projekt, der har været undervejs i mange år. Øh, det er et projekt, der også ikke altid er blevet behandlet i pressen, øh, 35 er et supermoderne, det der hedder femte Det vil sige, på rigtig mange områder, så anvender man helt ny teknologi, som man for eksempel ikke brugt på F-16 eller, eller tidligere øh, kampfly. Og man har slået et meget stort brød op. 35 skal erstatte stort set alt, øh, alle de kampfly, amerikanerne råder over. Øh, det skal have stat. Øh, kampfly, som selvfølgelig alle partnerlandene råder over. Og ud over det, så er jeg sikker på, at det vil blive solgt til mange andre lande også sidenhen. Så inden vi er færdige, så er mine vurderinger, så vil der være bygget øh, mellem 45.000 af det her kampfly. Så det er et meget stort fly. Det er et kæmpe projekt. Så selvfølgelig bliver det rigtig godt. Men det er jo også et projekt, som har været ramt af gentagende budgetoverskridelser, af masser af forsinkelser. Det er, øh, altså det er, jo, det er jo blevet temmelig forsinket i, i udviklingsprocessen. Så, så kan det ikke øh, give mange anser? Hele den grundlæggende idé med 35 var jo i virkeligheden at lave. Øh, det er også derfor, det, det, det har betegnet en joint strike fighter. Joint hentyder ikke til, at der er mange lande med. Det hentyder til, at det er et fly, der kan bruges sig alle værn. Og der tænker man jo på, på, på det amerikanske forsvar, hvor det kan bruges både af Air Force, Marine Corps og Navy. Og hele ideen med at bygge et fly, der kunne bruges af alle, hvor man kan dele som alting, var jo netop økonomi. Så fra starten har man sat sig ud for at bygge det bedste, man overhovedet kan komme af sted med, men gør det økonomisk. Og der bliver man også godt hjulpet af et højt antal, fordi så er der mange lande, der er mange fly, der er mange stil, og... og og lægge de her udviklingsomkostninger ud på. Så hvis man sætter, hvad man får i forhold til, hvad det koster... Øh, så vil jeg stadig betegne øh, 35 som en stor succes. Det er så korrekt også at også have været en række forsinkelser. Men øh, de forsinkelser øh, var i starten af projektet. De senere år har der ikke været nævne i værdige forsinkelser. Så det er ligesom om, man, man bærer en byrde af nogle forsinkelser, der var for 6-8 år siden... Og så bliver man ved med at tale om dem, fordi efter man havde en række forsinkelser, så, så, så lagde man nogle ting op. Og siden da er det faktisk gået meget godt. Det taler man bare så ikke om. Øh, de forsinkelser, der var, øh, var meget baseret på det, der hedder B-modellen. Altså den version, som vi ikke køber, øh, som kan starte eller anden lodret. Der var en række problemer med at få den, øh, hele det system, starter eller en lodret systemet med. Og på et tidspunkt så separerer man lidt fra det og, og, og kører videre om det, og siden der er det faktisk gået meget godt. Og der skal vi hele tiden tænke på, hvor enormt det her projekt er. Altså det testprogram F-35 var gennemført, som jeg har været en del af, det er det største testprogram, der nogensinde er lavet på noget fly. Og når man ser på, øh, hvor godt det er gået, så synes jeg faktisk, det er helt, helt utroligt. Altså... Hvis man sammenligner med andre testprogrammer. Jeg kan huske i starten af 35 testprogrammet blev der sagt, at man på et tidspunkt ville kunne flyve op mod 12 øh, testmissioner per uge. Og der rystede hele verden på hovedet og sagde, at det kan aldrig lade sig gøre. Måske to eller tre. I dag flyver vi op mod 20 testmissioner per uge. Helt uden problemer. Så, så på mange måder er 35 faktisk en succes. Det er bare ikke det, man ofte vælger at tale om. Men hvorfor er der så den her opfattelse? Altså hvorfor er der danske politikere, der går ud og sammenligner F-35 med IC4-toget, som jo aldrig rigtig blev i stand til at køre regelmæssigt? Og vi har også lige for nylig fået et tweet fra Donald Trump, den kommende præsident i USA, som lige om lidt skal til at træffe alle beslutningerne i USA. Han har sagt, jeg vil lige høre Boeing, hvad de egentlig kan give tilbud, fordi han har ikke tillid til F-35-programmet. Ja, Jamen, nu ved jeg ikke, hvad Trump baserer det på. Jeg har læst noget af det der. Men han kom jo også ud et par dage efter og sagde, at nu har han revurderet lidt, og nu synes han at i virkeligheden bare, at man skulle sætte mere gang i produktionen af 35, så ved ikke, hvor meget man skal lægge i det. Den med IC4, jamen, det, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg synes jo nærmest det modsatte. Var IC4 ikke, uden at jeg kender sagen til, i dybden, var det ikke netop noget af, at vi gik ned og skulle have et eller andet helt specielt. Hvor det her er jo en om man vælger en hyldevare, altså det er et fly, der får en udbredelse, som er lige så stor eller større end F 16. Og, og ud af de 4-5 fly, skal vi have de 27? Det, det synes jeg der øh, tegner meget godt. Altså, amerikanerne skal jo have det her til at virke, øh, og det gør det så jo øvrigt også. Det må ikke lyde forkert. Øh, jeg synes faktisk, det virker helt fantastisk på en lang række områder. Og, og, og så er vi bare en, en lille del af det, og betaler vores lille kontingent til det. Det synes jeg, der lyder som en meget godt. Men kan man ikke sige, at de andre kandidater altså de, har, de har bevist, at de kan flyve? Man, man har en masse erfaringer med dem. Altså F 35 kan også flyve, det er godt klar og Jeg har set også nogle af de videoer, du har med, med F-35. Men, men der kører man noget, man ved, som er gennemprøvet, som, som virker. Altså kan man ikke godt have, have en vis nervøsitet ved, ved F-35 at flyve? Det er sådan med kampfly, og nu står vi ved siden af den her fine F-16 også, at et kampfly er under konstant udvikling, uanset hvad. Øh, og det ved vi også med vores F-16. Vi har løbende opdateret, at vores F-16 gennemgik det, der hedder en midlife update for, øh, tilbage i, i midt-90'erne, hvor, hvor vi simpelthen udskiftede øh, utrolig mange dele i flyet og lavede et helt nyt cockpit. Og hver andet år, cirka siden da, har vi lavet en opdatering. Øh, så et kampfly er under konstant opdatering. Og det vil også gælde, uanset om du kører noget afprøvet eller ej. Fordelen ved at købe noget nyt er jo, at så er du på forkant fra starten. Det vil sige, at du er ikke allerede på bagkanten af en masse opdateringer. Du starter fra noget nyt, hvor teknologien er helt ny. Men du kan da have ret i, at det er ikke afprøvet. Men på den anden side, så har det lige gennemført et af de største testprogrammer, hver nogensinde har set. Så det er vel også en form for afprøvning, og jeg kan lige repetere her. Vi står ved siden af et dansk F-16-fly, det hedder ET-210. På haleroret der er det sådan et dobbelt F-16-fly, det vil sige, eller dobbelt, det ved ikke, om man kan kalde det for, men det er i hvert fald det er til to personer, der er en, en lille del af de F-16-fly, vi har i det danske forsvar, der, der, hvor der kan sidde to personer i. Og på, på, på, på haleroret er der malet et billede af et F-35 Lightning 2 kampfly, altså det kampfly, som vi lige netop i Danmark har besluttet at købe 27 af. Og så står der, at det her fly har været JSF, altså Joint Strike Fighter, et andet ord for F-35 Test Support. Og Kasper Børnelsen, det er jo dig, der er testpiloten på det her fly. Det er dig, der har i otte år har du fløjet ved siden af F-35-flyet i det her F-16-fly. Og jeg har set de her mange af de billeder, du har lagt op. Jeg har fulgt dig på Facebook, mens du har været i, i USA. Og det er jo nogle, nogle fantastiske billeder, øh, som du har lagt op af, af, af dit fly her, og så F-35-flyene, når I har flået rundt over ørkenen over i, i Kalifornien. Men jeg har ikke været med at tænke på, når jeg ser de billeder, at du flyver i et 40 år gammelt fly, som åbenbart er i stand til at flyve fuldt ud øh, op med det her topmoderne kampfly. Altså, så hvad er egentlig grunden til at købe nyt? Ja, men nu siger du, at fly fuldt ud op med. Øh, den vil jeg godt lige komme tilbage til. Altså, en af, af årsagerne, F-16 har tjent os godt. Og F-16 har vi jo kvag, at vi har været en del af noget større, været i stand til at holde moderne indtil i dag. Så jeg vil sige, øh, på mange områder er F-16 stadig øh, et topmoderne kampfly, fordi vi netop har været i stand til at opdatere det. Altså, det fly, du står med her øh, i den oprindelige version, kunne ikke have gjort noget som helst i dag. Altså flyet her er opdateret med Link-16, altså Link-systemer. Det har fået opdatering til radaren. Det har fået helt nye skærme, helt nyt cockpit. Det har fået en, en hjelm, hjelmmoteret sigte. Og en masse nye våben. Hvor al, alle er guidede våben i dag, da det blev født, var det jo bare født med, med almindelige gamle bomber osv. osv. Så den oprindelige F-16 ville ikke kunne have støttet os i dag. Vi har kun kunne holde den flyvende, fordi vi har været så gode til, i et samarbejde med andre, at holde dem opdateret og holde dem op til Så derfor er det stadig et, et, et, et topmoderne kampfly. Det er jo bare sådan, at kampfly, De har en vis levetid. Og den levetid øh, er ved at være nået for vores F-16. Og når jeg siger levetid, så er det ikke rent teknologisk nødvendigvis, fordi der kan vi opdatere dem og gøre en masse ting løbende. Men det er simpelthen strukturen er ved at blive træt. Øh, og du kan faktisk se et eksempel på det. Hvis du kigger op på ryggen af flyet her... Ja. så vil du kunne se en, en række forstærkninger, der er lavet hele vejen ned. Der, hvor der står 210, er der eksempelvis ja. sat noget på. Det er alt sammen forstærkninger, der løbende er lavet, fordi der er opstået revner og sprækker. Det er sådan nogle, er sådan nogle ekstra plader, så ja. der er simpelthen er, er boldet og fast ja. over. og det er bare det synlige. ind i strukturen har vi også lavet en masse ting for at kunne holde flyvende. flyvende. Det er simpelthen sådan, at et, et, et kampfly har en række timer, det er designet til at kunne flyve, og det baserer man selvfølgelig på nogle computermodeller, nogle massemodeller. Man går ind og ser, hvor er flyvemønstret, hvordan bliver hver eneste del belastet, og så regner man ud, hvor lang tid øh, strukturen kan holde. Og, og der er vi altså ved at nå til en ende. Vi har været dygtige til at vedligeholde vores F-16-fly. Vi har været dygtige til at når vi har skulle udfase F-16-fly, så har vi sådan roteret dem godt ind og ud. Vi kanibaliserer det vil sige, vi har taget fra nogle af de fly, vi har skrottet og brugt delene. Så vi er rigtig gode til at holde dem flyvende, og derfor kan vi også holde dem flyvende de år, vi skal, ind til en f 35 kan tage over. Ja, og vi, kan, vi har en masse know så, så man kan jo bare sige, hvorfor, hvorfor køber vi ikke bare nogle nye F-16-fly, så holder vi den her øh, mølle i gang. Altså, du, du har jo selv vist, at du kan flyve lige op med F-35-fly. Nej, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg har vist noget som helst med at flyve lige op med øh, øh, F-35-flyet er teknologisk F-16 meget overlegen. Altså hvis vi endelig skal ind og tale om... F-16 er jo et fjerde-generationsfly faktisk. Jeg vil nærmere sige 3,5-4 generations kampfly, hvor F-35 er et, et rent femte-generations kampfly. Og, og, og, og hvad sker der så, når man begynder at tale femte-generationen? Jamen der sker blandt andet det at flyet af stealth, eller low observability, som vi plejer at, at kalde det, Altså det er svært at opdage på radar. Det har en, en meget lav varmesignatur. Det er også, som også svært at få øje på med øjnene. Øh, det er en ting. Så har det jo en række sensorer, øh, som er, er meget mere moderne. Altså det er en face to radar. Det har nogle sensorer, som man slet ikke kender på andre fly. For eksempel det her system, jeg kan tale med kameran, der sidder rundt omkring på flyet. Øh, så sensormæssigt er det meget, meget overlegnet. Øh, og så har, øh, har det det, der man kalder sensorfusion. Det vil sige, at man fusionerer en masse data. Det har en, en, en meget, meget større computerkapacitet øh, og mulighed for at hente en masse data fra andre fly og andre udefrakommende enheder, som det kan behandle og, og lægge sammen med data fra egne sensorer og så lave sådan et, et, et, billede, et oversigtsbillede for piloten. Det er også femte generation. Så, så, så det kan jo nogle ting, som det her fly øh, ikke kan. Så, så et eller andet sted, hvis, hvis, hvis du lettede i dit F-16-fly her, og en anden lettede i sit F-35-kampfly, øh, så ville ja. du blive skudt ned, før du overhovedet anede, at der var et andet kampfly i luften? Før jeg overhovedet fik øje på ham. Så det er det, det, der er forskellen? Ja. ja. Men, altså, men altså, så kan man jo omvendt man, man sige at det vi bruger vores fly til lige for øjeblikket, det er jo, at vi, vi selvfølgelig har vi det danske luftrum at forsvare, og vi skal forsvare det danske territorium, men når vi er på missioner i udlandet, så er det jo typisk til nogle steder, hvor det er jo. Det er relativt ligegyldigt, om vi har stealth-kampfly, eller om vi ikke har stealth-kampfly, fordi at, øh, det, er, det er nogle teknologisk underliggende fjender. Sidst har vi været i, i krig mod, eller i kamp, øh, har sat vores fly ind mod øh, islamisk stat, som jo ikke har avanceret radarsystemer og jord-til-luftmissiler og, jord -til -luft og så, videre. Så, så der nytter det vel ikke meget at have sådan et topmoderne øh, stealth og nu skal jeg nok svare på dit spørgsmål. Men, men først vil jeg sige, at jo, det gør det. Fordi det kan godt være, at stealth ikke lige er nødvendigt der. Men du har nogle sensorer, hvor du meget mere nøjagtigt vil kunne se, hvad der foregår de steder, hvor du skal aflevere dine våben. Så du kan gøre det mere nøjagtigt og bedre. Men når det så er sagt, vi skal altså købe kampfly, der skal holde mange år. Nu nævnte du selv 40-50 år. Det er i hvert fald derop omkring. Og hvem kan se så mange år frem i tiden? Prøv at tænke tilbage på den verden, vi havde, da vi købte F-16 i, i sidste 70'erne og første i 80'erne. Der var det jo noget helt andet. Hadde vi købt et fly dengang, som bare skulle kunne det, man skulle kunne dengang, og som ikke kunne udvikles, så havde vi jo ikke kunne det til det, vi gør i dag. Prøv at gå ti år tilbage og, og se, om, om 10 år vil vi ligge nedover, over. Eller 15 år. Øh, så vil flyvevåbnet være ude og deltage i skarpe operationer rundt omkring i verden øh, så vil folk måske have rystet på så, så jeg synes det er meget vigtigt at vi kører den nyeste teknologi øh, og er med helt fremme og er med i et, et sted hvor vi er sikre på at, at vi kan holde det her fly moderne mange år frem og det, og det vi er sikre på vi kan med 35 det er vi ret sikre på, ja, fordi det skal erstatte alt, hvad, øh, hvad det amerikanske flyvåben har. Det skal erstatte kampfly i alle, de lande, der er, i alle de øvrige otte medlemslande, der er med, plus det er solgt mange andre steder. Så det bliver et meget, meget stort projekt, øh, som vi flyve mange år frem. Og hvor man med F-16 har gået ind, øh, de oprindelige lande, hele tiden har opdateret flyet i sådan en slags samarbejde og blevet enige om, hvad er den næste opdatering, vi laver? Og, og jeg kan fortælle dig, at de fly, du står ved siden af her, de er nu oppe i en konfiguration, der hedder M6,5. Det vil sige den sjette større opdatering, 5. iteration af den. lidt ligesom, når man opdaterer computeren. Så M6,5 er de her opdaterede mange gange. Der har man med 35 gjort noget helt andet. Der har man sagt, at vi kigger på 16 projekter og tidligere projekter, og vi kan se, at hvis man skal holde det her fly moderne, så skal det løbende opdateres. Og det gør vi fast hver andet år fremover. Og så de lande, der har fly, betaler sig bare forholdsmæssigt et slags øh, kontingent, om du vil, øh, for at være med. Og så er man sikker på, at flyet bliver opdateret hver andet år og altid vil være moderne. Og det er jo også sådan med 35, at alle de lande, der er med, får ens fly. Så det fly, amerikanerne får, vil kunne det samme, som det Danmark får. Så der er simpelthen for mange lande, der er for mange fly, der, der er blevet solgt til, at, at, det kan blive, altså, til at man, man kan forestille sig, at det bliver en fiasko. Det, det, det, det er blandt andet det, du siger. Ja, det er en del af det, jeg siger. Mm. Men så ligger du lidt i, at der er mulighed for, at det er en fjasko, fordi det ikke er så godt. Og, og den håber jeg ikke på, for jeg synes faktisk, det er et fantastisk fly. Og der har været nogle små øh, bump på vejen i, øh, i designet, også lidt i test her og der, øh, hvor, hvor nogle ting ikke lige, lige har fungeret første gang, som man troede. Men det kunne man jo godt 12 som et sundhedstegn. Fordi man netop teknologisk har skudt så højt, at det gør ikke noget, at vi skyder lidt under. Hvis alt var gået efter bogen, har man vel bare taget noget fra hylden. Ikke? Altså det, det, den teknologi, der er i det her fly, det er det øverste, hvad man kan præstere nu om dagen. Og, og, og går man efter det, jamen, så, så, så skal man da også snuble lidt her og der. Men der er absolut ingen større problemer af hvad jeg har set med det her fly på nogle områder. tværtimod imod faktisk. På mange områder er flyet fantastisk. Hvis vi havde noget så jordnært som motoren i flyet. Jeg tror ikke, der nogensinde har eksisteret så god en motor. Jeg har været med i de første 400 testmissioner, hvor vi lavede ting, hvor andre motorer ville have sat ud eller gjort noget forkert, og den har aldrig gjort noget forkert. Så havde man et lille uheld med et, et, et blad, øh, der satte sig fast i en motor under en take -off, et helt andet sted end Edwards. Og det er det eneste, folk skriver om. Det er den mest fantastiske motor, der nogensinde er siddet i kampfly. Men det eneste, folk skriver om, det var den ene gang, hvor, hvor øh, øh, noget gik galt, og man i øvrigt har fundet årsagen til, og, og, og, og, og det sker ikke igen. Hvorfor tror du, at flyet får så dårligt presse, hvis man kan sige det på den måde? Det kan der være mange årsager til, det skal jeg ikke øh, gå ind i, men... Man kan jo godt komme ud i sådan noget groupthink, altså det, det, det, det, det, det, har været, det har ikke været smart at synes godt om det her projekt af en eller anden årsag, men det, det er et fantastisk projekt, og det bliver en fantastisk flyvemaskine. Og så er den jo også anderledes. Øh, altså, når man designer et nyt fly, så er det altid et kompromis. Og der har man besluttet nogle... Altså vil man noget på det ene område, så kan man ikke også det andet. Øh, øh, det har jo typisk været sådan, vil man være meget stealth, jamen så koster det på nogle andre konti. Altså, så tænk på F-117, den her trekantede, en af de første stadsfly. Jamen, det var det, man kunne dengang, og så kostede det rent aerodynamisk, så kunne den ikke flyve så godt. Et hvert sig er et kompromis. Og der har man måske taget nogle kompromiser med F-35, som især den lidt ældre generation har haft svært ved at forstå. Hvad er det for eksempel? Jamen eksempel så, så, hører, så hører jeg tit øh, øh, mange sige, at STALS, det er ikke kommet for at blive sådan meget populært sagt. Jo, det er det da selvfølgelig. Øh, og det er jo sådan med STALS, det er ikke sådan en, en, en, en, en ting, der er enten eller. Selv df 16 du står foran her, der har man jo gjort det yderste. Hver gang man laver en opdatering, eller hver gang man bygger flyet, for at det skal have så lille en radarsignatur som muligt. Det gør alle. Men den eneste måde, du kan komme fuldt i mål på det, og virkelig så er det debatter, det er at gøre det forbundet op. Og det er jo det, man kalder STALS. Så det er jo ikke sådan, at dem, der kritiserer 35 for at være STALS og siger, at det har vi ikke brug for med vores fly eksempelvis. Det er jo ikke sådan, at de ikke også har gjort det samme. De har bare skulle gøre det på en eksisterende platform, hvor de ikke har kunnet nå så langt. Og STALS giver jo selvfølgelig en række fordele, eller lov observability, det er klart. Altså... Øh, i, i for både luftkamp og, og, og altså i, skal man i et scenarie, hvor man har brug for at forsvare sig selv så giver det dig lidt til selv og hvis den anden ikke kan se dig, så har du en meget stor fordel Men kan man ikke også forestille sig en fremtid, hvor man finder på en anden type arter, som, som i virkeligheden kan, kan, kan se stealth også og så er man så ligevidt, så har man bare lavet et fly som, som ser sådan lidt mærkeligt ud, fordi det skulle være stealth -form. Ja, men nu synes jeg nok ikke, at stelz har, har gjort så meget ved 35 øh, som med tidligere, fordi man, man er kommet lang teknologisk. Så, så ren ærger flyver 35 stadig godt. Der er så andre forhold, der har gjort, at øh, du synes, den ser mærkelig ud. Det, men men, men øh, det er jo sådan, at hvis vi endelig skal tale selvforsvar, Jamen, så har alle fly en række systemer. det har også 16 vi står foran her også. Der, som jeg sagt, der er gjort nogle ting for, at den er lidt sværere at se på en radar. Øh, den har nogle, kan blive angrebet af missiler, der er styret af en radar, eller det kan blive angrebet af missiler, der er styret af en infrarød sensor. Og der kan vi eksempelvis kaste nogle flares så det, der hedder chaff ud bagveden. Vi har også en jammer, der sidder i flyet, som, som kan prøve at gøre noget med nogle af de her ting. Øh, hvis en fly, og det kan man også sætte på F 16 har det, der hedder den tow decoy. Øh, altså sådan en, en, ligesom man trækker en snor efter, så, så er større en flyet, så missil vil ramme det i stedet for flyet. Så der er mange muligheder, ud over stealth. Men for eksempel, hvis du har en jammer, og du skal jamme noget, så er det altså nemmere at jamme noget, hvis du selv er lille, end hvis du er stor. Hvis du skal få noget til at forsvinde, så er det nemmere at få noget småt til at forsvinde end noget stort. Så det hele arbejder sammen. Så når man taler stealth, så er det jo bare en del af en række ting. Og fordi man er stads, så udøver det jo ikke, at man kan gøre alle de ting, et hvert andet fly også kan. Så det er lidt en ørkesløs diskussion, fordi stads er en fordel hele vejen rundt. Men man behøver ikke kun at sig på Stavs. Det er der ingen, der siger. Så har man bare det oveni i, hvad andre fly, ikke Stavs fly, ikke har. Ikke? Kasper Børnelsen, du... Det er jo testpilot i det Danske Forsvar. Vi står og kigger på din F-16 her, ET-210, som har været på et langtidsophold i USA. Den har øh, været otte år på Edwards Air Force Base i Kalifornien, hvor du har fløjet det her fly, og du har fløjet det ved siden af øh, F-35-flyet. Du har været en del af den øh, udvikling, som har fundet sted med F-35-flyet og der er en historie der kom frem som faktisk har dejligt i en hovedrolle øh, i forbindelse med testningen af F35. Det var at øh, på et tidspunkt blev der skrevet en artikel om at øh, det her nye supermoderne smarte kampfly faktisk ikke kunne klare sig øh, i dogfight altså jeg ved ikke, hvad man kan oversætte dogfight med. Det er jo sådan et, et, et slagsmål, hvor to fly manøvrerer for at komme ind bag på hinanden og skyde hinanden ned. Altså, vi kender det fra slaget om England under anden verdenskrig. og sådan noget. Det er ikke sådan noget, man praktiserer så meget uh, længere, fordi nu til dag skyder man hinanden ned med missiler på lang afstand. Men det var faktisk dig, der fløj F-16-flyet i det, der blev en stor historie. Altså en historie om, at et 40 år gammelt kampfly at altså, kunne kunne udmanøvrere F-35-flyet. Prøv at fortælle om den historie. Jamen, der er sådan set ikke så meget andet at sige til det, end at øh, for det første så, øh, den test, vi var ude og lavede, handlede i virkeligheden ikke om dogfight. Altså, det handlede ikke om, at vi gik ud for at teste, kan den flyve dogfight? Det handlede om at, at putte... Det, vi testede den dag, var i virkeligheden flyets øh, flykontrolsystem, at, at ingeniørerne, som bygger det, ville gerne se nogle, nogle situationer, som var lidt ala man ville se under en, øh, en dogfight. Så, så formålet var ikke at, at afprøve. Altså, det var ikke sådan en hanekamp, som folk får det til at lyde til. Det var ikke, at gå ud og se, hvem er bedst. Intet med det at gøre. Det var noget, en meget, øh, det vi can-setups, altså meget øh, forudbestemte setups. Nu gør jeg sådan, så gør du sådan, og så, og så giver vi ingeniørerne øh, den data, de skal have. Det var det, der var formålet. Øh, når det så er sagt, øh, så er 35 øh, er designet til at være stealth og skyde ned på lang afstand. Og det er jo også de taktikker, vi bruger på 16 i dag. Hvis man nogensinde skulle ende op i det der en traditionel dogfight, hvor det gælder om at komme ind bag ved den anden, altså første og verdenskrig verdenskrigs så er der jo gået noget i galt. For det første så flyver man altid flere sammen og kan støtte hinanden den meget rundt. Og, og Skulle man så komme i, i den situation, så er det selvfølgelig rart at kunne gøre noget der også. Og det kan F-35 så absolut også. Nu er vi lidt tidligere ind på, at nu om dagen har man øh, en hjelm, det der hedder hjelmemonteret sigte, og det har F-35 til fulde, fordi alt sidder inde i hjelpen. Så det vil sige, øh, med både F-16 og 35 vil man kunne skyde et missil, øh, så at sige sidelandserne, der er lidt bagud. Så det vil sige, hele den her med at skue ind bag ved hinanden, lidt fløjten, når man har fået de her nye systemer, hvor man rent faktisk kan kigge på en, der er bag dig, skyde med sil af, og så flyver det efter ham den vej Så det bliver nogle nye taktikker. Og her vil F-35 øh, kunne bibringe øh, meget nyt. F-35 øh, har et flykontrolsystem, der baserer sig på nogle helt andre, andre principper, end det vi har kendt i dag. Altså en slags moderne fly-by-wire. Øh, det er lidt kompliceret at komme ind på, men det er det, det, det, man hedder predictive fly -by wire som er meget mere moderne. Og derfor kan man nogle ting med det her fly, som man ikke kan med traditionelle fly. Eksempelvis, der er det her angle of attack. Det er noget, man måler meget, når man skal have et fly til at manøvrere godt. og høj en angle of attack kan det gå op på? Og det er simpelthen vinkelen mellem flyet, og hvor vinden angriber det. Og de fleste vil kende til, at et fly ståler. Når et fly ståler, så er det i virkeligheden, fordi at det overskrider en vis angle of attack, hvor så vinden ikke kan hænge fast på vingerne mere, og så falder flyet. Øh, på F-16 flykker vi op til, til 29 angle of attack. Øh, en F-35 går op til 55 grader angle of attack. Så, så, så, så alene der er der jo en stor forskel, hvordan man så rent operativt, eller i, i, i en dockfire, vil anvende det. Det er jo noget, tiden vil vise. Men jeg er sikker på, at med de nye ting og de anderledes ting, end F-35 kan. Også med hjælp, også med stealth, også med mange andre ting, og selvbeskyttelse. At, at den vil også være andre fly der. Det er fordi folk tænker traditionelt. Altså, man tænker på, jamen, hvis man skal gøre, ligesom vi altid har gjort, ja, så kan der bare være hjørner i F-35's envelope, om du vil, hvor, hvor, hvor den kommer lidt til kort. Men det var ikke sådan, det var designet. Altså, man designede den til noget andet, så det er helt bevidst. Det er jo ikke noget, der kommer på. Det er jo ikke sådan, man byggede et fly, og så fløj man F-35, så fandt man ud af, at når man i det hjørne her kunne den ikke man ligesom en F-16. Det har man da været klar over. Det har været et bevidst valg, fordi man har sat sig på noget andet. Så i 35 ville slå en anderledes dogfight. Det er der ingen tvivl om. Men øh, det er så jo heller ikke det, den er designet til. Det er jo ikke designet til dogfight. Det, det, det er som sagt er ikke noget, man rigtig bruger længere. Og jeg tror, vi skal helt tilbage til Vietnam, før den sidste rigtige dogfight fandt sted. Så er det det, man, man, man kaster alle sine penge. Det vil jeg i hvert fald ikke. Men udmanøvrerede du F-35'eren den, den dag, den her historie ud. Nu var det som sagt sådan noget, hvor manøvrerne var meget aftalt på forhånd. Så nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, i visse områder kunne jeg dreje skarpere end den, kunne jeg omvende. Altså det var sådan lidt frem og tilbage, ikke? Så hvis du en dag skulle komme i den utænkelige situation, at du, du skulle ende i en dogfight, hvorfor flytter du så helst være i? Din, din F-16, eller er det F-35? F-35. Vi får øh, 27... F-35 fly. Og de, de fem af dem skal stå i, i USA og deltage i, i træning af danske piloter, så det er jo ikke ret mange fly, vi får her herhjemme, til vi får omkring 22 fly i, i første øh, omgang i hvert fald, medmindre vi køber nogle flere. Øh, er det nok? Altså, er, er, er 22 øh, F-35 fly, er det nok for at erstatte de ja, knap øh, 60 øh, F-16 fly, vi har haft indtil nu? Nu har vi jo ikke øh, 60 F-16 fly endnu. Rent politisk har vi faktisk 30 så øh, forskellen er vel ikke så stor. Så det er fint nok? Det, det er godt nok? Ja, men nu øh, er alt jo heller ikke besluttet den vej rundt endnu, øh, hvordan vi lige øh, skærer kagen. Øh, men <coughs> det forholder sig sådan, at øh, det der er dimensionerende, eller en stor del af det, der er dimensionerende for, hvilket antal man har brug for, Altså selvfølgelig opgaven. Øh, opgaven, den... Øh, vil jeg så diktere, hvor mange piloter man skal have til rådighed for at udføre den. Altså. Og det vil igen, sammen med, hvor mange år man vil have, det her fly skal kunne leve, øh, kunne regnes ud til et eller andet antal. Og der har siddet nogle meget dygtige mennesker regnet på det, og, og kommet frem til, at under visse opgaver og visse forhold, jamen, så er 27 noget, vi, vi øh, kan leve med. Uh, om det så kommer til at holde helt, det, det skal jeg ikke kunne svare på, men uh, jeg synes ikke, det er så langt fra de 30, vi har i dag, og uh, det hænger også lidt sammen med, at F 35 uh, vil piloterne skulle træne mere i simulator, end vi har gjort med F-16, det vil sige, der skal flyves færre timer, uh, og så kan man selvfølgelig også uh, komme afsted med at have lidt færre fly. Ja, men hvorfor skal der trænes mindre i, eller mindre i flyet og mere i, i simulatoren, når det gælder F, F-35? F-35 er et meget fantastisk fly på mange områder, og især inden for sensorer og det, der hedder sensor fusion, er F-35 meget anderledes end hvad vi har kendt til tidligere. F-35 har nogle sensorer, der kan række meget langt, og det har nogle muligheder for at fusionere en masse data, også udfra kommende data, øh, som kommer fra andre fly, eller fra jordstationer, eller fra AWACS-fly, og samle det hele. Øh, og i og med, at det kan se så langt, øh, det kan være en del af så stort scenarie, at piloten får et meget, meget større overblik. Han kan se, ikke bare, hvad der er i nærheden af ham, han kan se, hvad der er langt væk fra ham. Så vil det faktisk være meget vanskeligt at, at, at træne i det rigtige fly til hverdag. Derfor så, øh, er simulationen faktisk gået hen og blivet en vigtig del af træningen. Hvor man kan sige, at tidligere fly øh, var simulatorer mere noget, man brugte som en slags erstatning for at flyve. Der vender man det lidt på hovedet med 35 øh, på grund af, af de omstændigheder, leder, de har nævnt. Så det sådan set bliver sådan, at de eneste steder, hvor man faktisk kan udnytte flyet fuldt ud, udnytte alle de sensorer udnytte alt det, flyets computer kan, det vil faktisk være en simulator. Ja, medmindre man er i en så selvfølgelig, eller i en situation, hvor det kræver, at man bruger de her ting. Så, så alle de her ting, som man skal sidde og, og, og teste, det, det kan man bedst teste i en, i en simulator. Hvad, hvad, hvad så med, altså, kunne man, kunne man så ikke helt undvære piloten? Kunne han ikke bare nøjes med at sidde i simulatoren så, hvis det er det bedste sted at, at sidde og, og teste flyet også? Nej, der vil stadig være visse ting, øh, i hvert fald indtil videre, hvor, hvor man bør have en pilot i, i, i flyet. Øh. Droner er jo noget, der er kommet op mange steder og er meget udbredt nu om dagen. Droner er gode til vist ting. De er gode til ting, måske, hvor det kan være farligt at være, hvor man ikke ønsker at sætte noget på spil. Man ønsker at have en pilot i flyet af den grund. Og de er meget gode til opgaver overvågningsopgaver, øh, patrullering, den slags ting, hvor de kan ligge der i mange, mange timer uden piloten bliver træt og alt det her. Så, så, så ingen tvivl om, at droner er kommet for at blive. Øh, men når vi taler de behov, vi som lille land har, øh, så mener jeg stadig ikke, at vi er store nok til at, at have de her øh, niche-drone-kapaciteter... Øh, øh, det vi kører med en 35 eller hvis som helst anden afløsning for F-16, det er et multirol kampfly, som kan bruges øh, i mange forskellige roller. En af dem jo er en af de vigtige opgaver, vi har at passe på dansk luftrum. Vi har jo altid to fly, der hedder afvingsberedskabet, som er klar til at gå i luften, med meget, meget kort varsel, fem minutter, for at kunne intercepte noget op i luften. En slags luftens politimand hvis I vil... De er også klar til at gå i luften, hvis et større fly eller et fly har en så osv. osv. Det vil du også kunne få en drone til. Så, så skulle vi have købt droner øh, til et eller andet, jamen, så skulle vi alligevel have haft nogle kampfly ved siden af til at udføre eksempelvis den opgave. Så et, et, et kampfly, multiroll kampfly med en pilot i er meget mere alsidigt, end, end du nogensinde ville kunne få en drone, i hvert fald med den nuværende teknologi til at være du beskrev for mig tidligere den her hjælp, som man har på i F-35 flyet. Prøv lige at fortælle den historie med, at når du har taget den hjælp på, som, som øh, viser, den viser dig en, en virkelighed øh, på, på en skærm inde i hjelmen, så du rent faktisk kan, kan kigge ud af bunden på flyet. Prøv lige at fortælle mig det igen. Ja, det forholder sig så sådan, at i moderne kampfly, øh, og det har vi faktisk også fået på F-16 øh, for, for nogle år tilbage, altså selv et 40 år gammelt fly var vi i stand til at opdatere så vi kunne putte det, der hedder uh, Helmet Mounted Curing System. Uh, altså et system, hvor, hvor piloten har en hjelm på, hvor det man normalt ser i, de fleste er bekendt med det her head-up-display, piloten kigger ud igennem, hvor han så ligesom får lyst nogle oplysninger op i, i vinduet foran sig. Det bliver nu lyst ind, helt ind på selve uh, nethinden, Så det bliver lyst ind i øjet, så de oplysninger har man faktisk ind i øjet. Og det har vi allerede på F-16 i dag. Og det betyder, at man kan bruge det til, at når man kigger rundt, så har man altid vigtige oplysninger der, men det kan også bruges til at sigte med. Eksempelvis, hvis man, hvis, hvis man er i en, en luftkampssituation, så kan man bare kigge på det andet fly og, og tage lås på ham på den måde. Man kan kigge på noget nede på jorden og, og, og, og, og sætte et markpoint der osv. Det er taget nu endnu videre i F-35, som jo er et femte generations fly, og der spiller hjelmen en, en helt fantastisk rolle. Den spiller slags så stor en rolle, at F-35 flyet slet ikke har et head-up display. Alt foregår ind i Alt bliver lyst direkte ind i øjet på piloten. Øh. Udover det, så har F-35 som fem generations kampfly nogle sensorer, som andre fly heller ikke har. Øh. Det har blandt andet et system, som konstant øh, via nogle kameraer laver et, et sfærisk billede hele vejen rundt om flyet. Øh. De sensorer bliver så også brugt til nogle andre ting hvis ved siden af at lave det her billede. Men de laver konstant, et, hvis du kan forestille dig en kugle rundt billede rundt om flyet. Og det billede kan piloten faktisk få ind, øh, lyst ind i hjælpen, altså, så, så det er det, piloten ser med sine øjne. Så selvom piloten tror, han sidder og kigger rundt, så kigger han i virkeligheden ud gennem de her kameraer. Det giver jo nogle muligheder. Hvordan du kan kigge ned gennem gulvet flyet. Øh, og flyde. Og det er bare en ting, den her hjælp. kan have. Hjælpen spiller en meget central rolle i, i hele 35s våbensystem og våbenafleveringer og det hele. Men hvorfor kunne, kunne den pilot, der har den hjælp på, så ikke bare sidde her. For eksempel, vi står på Han kunne han kunne vel sidde, eller hun kunne vel sidde her øh, i sikkerhed, og så kunne flyve fly rundt derude. Det er, jo, det er jo, som du beskriver det her, jo computergenererede billeder. der, der er det vigtigste, når du, skal, når du skal styre flyet og beslutte, om du skal skyde eller hvad du skal skyde på. Ja, men det, så simpelt er det bare ikke. For det første, hvis, hvis du skulle lave det, du gør, der, det og det kan man jo allerede for droner, folk, der sidder og styrer droner, jamen, så har du så skal du være i en eller anden form for kontakt med den her drone. Og, og, og den kontakt øh, kan man i større scenarier, hvor måske du er op mod en fjende, der kan lidt mere, det, det kan måske jammes, det kan øh, forstyrres på en eller anden måde. Og, og, og samtidig har man også brug for at se noget med sin egen øjne. Samtidig er det altså en fordel at have manden på stedet. Øh, eksempelvis i en close support situation hvor man skulle, måske ser noget med sine øjne, som en sensor ikke ville have fanget. Det kunne være, et, et, et øh, rødt kors på taget af en bygning, eksempelvis. Øh, så, så der er mange øh, steder, hvor det, hvor det er en fordel stadig at, at have piloten øh, med i flyet. F-16-flyet her, vi står ved siden af, har holdt i, i 40 år nu. Ikke? Altså, øh, vi håber på, at F 35 kommer til at holde i måske 50. Altså, tror du om 50 år? Altså, tror du, det er den samme situation? Tror du stadig, vi har brug for at i flyene på den, til den tid? Nej, det er jeg ikke sikker på. Øh, til den tid tror jeg faktisk, at, at man vil nå, nå til noget af det, øh, du taler der. Øh, om det så vil betyde, at man helt øh, er gået bort fra overhovedet at have fly med piloter i, det er jeg ikke sikker på. For jeg vil stadig tro, at der er nogle, nogle få situationer, hvor det ikke kan undværes. Øh, men selvfølgelig om 50 år, så, så tror jeg, at man er nået lang, øh, længere med mange teknologier, øh, hvor, hvor det kan være en mulighed. Det tror jeg, du jeg kan lige repetere her. Jeg står her og snakker med Kasper Børger Nielsen, som har været 8 år i Kalifornien øh, og deltaget i testen af F-35-kampflyet. Det kampfly, som Danmark netop har købt øh, 27 af for 20 milliarder kroner. Nu er du så kommet hjem. Hvad skal du lave nu? Jamen jeg, skal, jeg har jo fortsat testpilot i flyveåbnet og, og, og skal fortsat flyve 16 og øh, hvad jeg derude skal, skal lave, det er ikke helt afgjort endnu, men det bliver formentlig noget af det samme, som, som jeg har, har lavet hit til. Altså flyret 16, vær testpilot, øh, have en eller anden ledelsesmæssig opgave formentlig også. Og så skal vi jo øh, snart til at tænke på, eller snart til, vi tænker allerede på, øh, vi går en utrolig spændende tid i møde, hvor vi skal implementere et nyt kampfly. Samtidig med, at vi skal holde F-16 flyvende i en årrække, så der kommer en periode, hvor, hvor, hvor de faktisk skal flyve sideløbende. Og øh, derfor så vil det, det vil kræve øh, utrolig mange ressourcer af Det er mange mennesker øh, i hele flyvehjemmet, der bliver involveret i det her, øh, så det bliver meget, meget spændende, men også travltid. Kommer du til at savne og flyve rundt over den øh, amerikanske ørken øh, og jage F-35'er i, i de der smukke... Øh, jeg tror, det, det I har en eller anden, der hedder Star Wars-dalen eller sådan et eller andet. Har jeg set nogle billeder på din Facebook? Øh. Det må da have været en fantastisk oplevelse, eller? Ja, Jamen, det er det også. Altså, øh, alene den aura der er omkring øh, Edward's Air Force Base... Øh, basen er lige så stor som Fyn. Øh, det område, vi flyver i fem gange er så stor som Danmark, plus vi har et kæmpe område i vores stillehad. Øh, og ørken, som du selv nævner, er et utroligt smukt sted. Okay. Øh, solen skinner jo altid. Ja, det kan man da godt komme til at savne lidt, øh, i ist når man står her og kigger udenfor i dag. Ikke? Men, men jeg ser også frem til at komme tilbage øh, til det danske flyveåben. Altså, det danske forsvar det danske flyveåben øh, har så mange dygtige mennesker. Vi gør tingene så godt, og det jeg er jo også blevet nævnt meget med, hvor, hvor, hvor godt øh, F-16-flyet, vi står ved siden af, fløj i forhold til de andre derovre. Øh, og, og det mærker jeg jo allerede på, på turen hjem der, øh, hvor vi jo var en, en gruppe på 11 mand, der, der var med til at frakke flyet hjem. Øh, mekanikere og folk, vi havde med over til at hjælpe undervejs. Øh, og der kunne jeg for første gang mærke, hvor, hvad jeg godt kunne have savnet lidt i det amerikanske flyvåben. netop den her øh, dedikation, det her teamwork... Øh, alle, alle skubber på. Øh, alle er meget veluddannede. Alle er meget dygtige til det, de gør. Og der glæder jeg mig at komme hjem i, til det gode gamle system, hvor, hvor vi netop er så dygtige og, og, og har så dygtige medarbejdere. Hvad er den der Star Wars Canyon? Hvad, hvad er det? Star Wars Canyon er en... Øh, ja, vi det med. Øh, Star Wars Canyon er, hedder i virkeligheden ikke Star Wars Canyon. Det hedder Rainbow Canyon. Det er sådan en lille kløft, men når man er på vej tilbage til Edwards, så passer det at man lige kommer forbi der. Og det har, det vil sige, det gør man ofte. Og det har, de har flyspottere, flyspottere af de her helt civile mennesker, som, som har som stor fællesinteresse at tage billeder af fly. De har fundet en lille bjergtop derude, hvor de kan stå på. Og øh, så rent kørtes i hver gang, man er på vej hjem, så flyver man lige forbi dem så tager de en masse billeder, ut utrolige billeder i øh. øvrigt. Så det er blevet sådan en lille tradition. Grunden til, at det Star Wars Canyon, er, er der faktisk en forklaring på. Og det er, fordi den oprindelige Star Wars fra 1977, den allerførste, der blev lavet, er der faktisk en scene derfra, der, er, der blev filmet i den dal. Derfor kalder man det Star Wars Canyon. Og, og, omkring Edwards er der gået lidt kul i det, fordi de her spotter... Det tager så fantastiske billeder, og, og man har så tit mulighed for lige at flyve forbi, uden, uden det gør noget. Så det gør man en gang imellem. Og så har 2-10 så fået en helt speciel rolle i de her spotters hjerte, på grund af den her flotte hale. Øh, og, og Også fordi det er jo så tit, der kommer lige netop danske fly på det sted. Så af en eller anden årsag, så er flyet, vi står ved siden af her, det, det bliver som deres, deres lille... Øh, deres yndlingsfly, om du vil. Så der er jo 3000 vis af billeder af det her fly. Mange, meget flotte billeder også. Så mange af de flotte billeder, der er på, på, på din Facebook-side, det er, det er taget af de her helt civile flysporter? Alle sammen. Ja. Og så har de bare sendt dem til dig efterfølgende Ja, men de ved, de ved de kan jo læse, hvor flyet kommer fra. Og det er jo tit, at vi har haft fotografer med i 210, for det er jo også en, en del af flight der er jo nogle gange, at man skal filme udenfor. Det er også det test, som vi har brugt til. Så vi havde jo øh, et antal professionelle fotografer antat til at flyve med i bagsædet, som filmer. Øh, for eksempel, hvis vi skal lave en åben åbenaflevering, så filmer han den, så man kan gå hjem og analysere på det øh, film også. Og øh, det er klart, de professionelle fotografer, dem, der står derude, er fotografer, de lever sådan lidt i den samme verden, så det er jo ikke svært at finde frem til hvor man skal sende billederne hen, når de er taget. Så, så jeg har fået mange af dem, ja. Giver man så fuld efterbrænder igennem Star Wars-kandler? Nej, som sagt, så, så er det som regel, når man er på vej hjem, og ikke så meget brændstof. Og det, er, det, er sådan, det er fordi, det lige passer med, at man skal den vej forbi alligevel. Ikke? Du har lyttet til et interview med Kasper Børge Nielsen, som er testpilot i det danske forsvar. Mit navn er... Klaus Kansel.